Ənkəbut surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 69 ayədi Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla ilə Əlif, Lam, Mim İnsanlar yalnız Ənkəbut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 Biləndir. Allah yolunda, Hak quğrunda cihad edən, Ancaq özü üçün cihad edər. Cihadın savabı onun özünə yetişər. Allah aləmlərə, Mələhlərə, insanlara və cinlərə əslə mühtaj deyildir. Onların ibadətlərinin Allah'a nə bir xeyri, nə də bir zərəri var. Etdikləri əməllərin savabı da, günahı da yalnız özlərinə aiddir. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin əvvəlki günahlarının üstünü örtər və onlara dünyada etdikləri əməllərdən daha gözəl, on qat artıq mükafat veririk. Və ya gördükləri ən yaxşı əməllərə görə onları mükafatlandırarıq. Biz insana, ata-anasına yaxşılıq etməyi, onlarla gözəl davranmağı tövsiyə etdik. Ey insan, əgər valideynlərin bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmağına cəhd göstərsələr, onlara itaət etmə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 Biz Allah'a iman gətirdiyik deyirlər. Allah yolunda bir əziyyət gördüklə isə insanların fitnəsini Allahın əzabı kimi qəbul edəllər. Əgər Rəbbindən möminlərə bir zəfər gəlsə, mütləq biz də sizinliyik deyəllər. Meyar Allah məxluqatın ürəyində olanları imanı, küfrü və nifaqı bilmirmi?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 İbrahim ileyyed. Bir zaman o öz tayfasına böyle demişti. Allah'a ibadet edin ve ondan korkun. Hiç bilirsiniz bu sizin için ne kadar hayırlıdır. Siz Allah'ı koyubancak bütlere ibadet edir. Onlara tanrı demeyle yalan uydurursuz Sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz size ruzu vermeye kadir değiller. Ruzini Allahdan deliyin, Ona tapının, Ona şükredin. Siz, Qiyamət günü onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Ey Məkkə əhli, Əgər məni təkzib etsəniz, Bilin ki, sizdən əvvəlki ümmətlər də öz peyğəmbərlərini təkzib etmişdilər. Peyğəmbərin vəzifəsi ancaq, Dini, Allahın hökmlərini, risalətini açıq-aşkər təbliğ etməkdir. Məyər olar kafirlər, Allahın məhlugatı əvvəlcə yoxdan necə yaraddığını, sonra da onu qiyamət günü yenidən dirildəcəyini bilminlərmi? Həqiqətən bu Allah üçün asandır. Allah insana əvvəlcə nütfədən,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 İstədiyini də bağışlayar Siz qiyamət günü məhz onun hüzuruna qaytarılacaqsınız Siz nə yerdə, nə də göydə Allahı aciz bıraxa bilməzsiz Yerdə də olsanız, göyə də çıxsanız Allahın əzabından qaçıb canınızı qutara bilməzsiz Allahdan başqa sizin nə bir haminiz, nə də bir mədədkarınız var Allah'ın ayetlerini ve onunla karşılaşacaklarını kıyamet günü dirilip hakkı sab üçün huzurunda duracaqlarını inkar edənlər mənim mərhəmmətimdən ümidlərini üzənlərdi. Onları ağırlı acılı bir əzab gözləyir. Tayfasının İbrahimin sözlərinə cavabı onu öldürün yaxud da yandırın deməkdən başqa bir şey olmadı. Amma Allah onu oddan xilas etdi. Həqiqətən bunda iman gətirən bir tayfa üçün ibrətlər vardır. İbrahim onlara dedi, Sizin Allahı qoyub bütləri tanrı qəbul etməyiniz, Yalnız dünyada dolanıp keçinmək xatırına aranızda olan dostluğa, məhəbbətə görədir. Sonra da qiyamət günü bir-birinizi inkar edəcək,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 Həqiqətən yenilməz qüvvət, hikmət sahibi odur. Biz ona, İbrahimə, İshagı və Yəqubu bəxş etdik. Peyğəmbərliyi və kitabı onun nəslinə əta etdik. Dünyada onun mükafatını verdik. O, ahirətdə də mütləq, yüksək dərəcələrə layiq salihlərdən olacaqdır. Ya Mühəmməd! notu da yadət. Bir zaman o öz gövminə demişdi: "Doğrudanmı siz özünüzdən əvvəl aləmlərdən, bəşər əhlindən, ins və cinndən heç kəsin etmədiyi iyrənc bir işi görürsüz? Həqiqətən mi siz şəhvətlə kişilərə yaxınlaşır, müsəffirlərin namusuna toxunmaz, mallarını əllərindən almaq üçün yol kəsər?"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 Və buna görə də əzabımızdan soğuşa bilmədilər. Biz onların hər birini öz günahı ilə yaxaladıq. Hər yə öz günahına görə cəza verdik. Kiminin başı üstünə qasırı ilə qızmardaş yağdırdıq. Kimini dəhşətli tükürpədici səs yaxaladıq. Kimini yerə batırdıq. Kimini də suya qərq etdik. Allah onlara zülm etmirdiq. Onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Allahdan başqa özlərinə dost qəbul edənlər, özünə yuva qurumuş hörümçəyə bənziyirlər. Evlərin ən zəyifi isə şübhəsiz ki, hörümçə yuvasıdır. Kaş biləydir. Hörümçəy toru möhkəm olmayıb, adicə bir yel nəticəsində dağıldığı kimi, Onların bu dostlarının da heç bir etibarı yoxdur. Bərk ayaqda onları qoyub qaçallar. Şübhəsiz ki Allah onların Allahı qoyub nəyə ibadət etdiklərini bilir. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Biz bu məsələri insanlar üçün çəkirik. Onları yalnız haqqı bilənlər anlayarlar.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 Allahın cəlalını və əzəmətini həmişə hər yerdə yada salmaq, şübhəsiz ki, daha böyüdür. Allah nə etdiklərinizi, bütün yaxşı və pis əməllərinizi bilir. Kitab əhlinin zülm edənləri,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 Yok eğer üstünüze silah kaldırsalar Siz de silahlanıp onlarla vuruşun Ve onları təlim olmağa Cizye vermeye mecbur edin Ve onlarla söhbət etdiyi de belə deyin Biz hem özümüze nazil olana Kur'an'a Hem de size nazil olana Tövrata ve İncila e inanırız Bizim de Allah'ımız Allah'ımız Sizin de Allah'ınız birdir. Biz yalnız O'na teslim olanları. Senden evvelki peygamberlere neçe kitab nazil etmiştiyse, Kur'an'ı da sana böyle nazil etti. kitap Tevrat verdiğimiz şəxslər O'na, Kur'an'a inanırlar. Bulardan da inananlar var. Bizim ayalarımızı yalnız... Kafirlər inkar edərlər. Ya Muhammed Sən bundan, Bu Qur'andan əvvəl, Nə bir kitab oxumusan, Nə də onu əlinlə yazmısan. Əgər belə olsaydı, Onda batilə uyanlar, Onun barəsində şək şübhəyə düşərdilər. Onu hardansa oxuyub öyrənmişdir, deyərdilər. Xeyr,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 Baş nə üçün Rəbbindən ona başqa peyğəmbərlər kimi möcüzə nazil olmadı dedilər? Ya Muhammad deyə. Möcüzələr ancaq Allahın əlindədir. Mən isə sadəcə olaraq insanları Allahın əzabı ilə açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbəram. Məyyar müşriklərə oxunmaqda olan kitabı sənə nazil etməyimiz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 Məişət çətinliklərindən qorxub Başqa ölkələrə hicrət etməkdən çəkinməyin Allah orada da ruzunuzu verəcəkdir O sizi heç vaxt arda qoymaz Ya Muhammed Həqiqətən əgər Məkkə müşriklərindən Göyləri və yeri kim yaratmış Güneşi və ayı kim ram öz əmrinə İnsanların menafeine kim tabi etmiştir diye soruşsan, Olar mütlak Allah diye cevap verecekler. Ele ise onlar tövhidden, Yalnız Allah'a ibadet etmeyden niye döndürülürler? Allah öz bendelerinden, istediğinin rüzisini artırar da, azaldardı Allah her şeyi yerli yerinde bilendi Həqiqətən, əgər sən Məkkə müşriklərindən göydən yağmur öndirib quruduqdan sonra onunla yerə təzədən can verən kimdir deyə soruşsan, onlar mütləq Allahdır deyə cavab verəcəklər. De, həm dolsun Allaha, lakin onların əksəriyyəti dərindən düşünməz. Müşriklərin xeyirləri ilə zərərlərini bir-birindən ayırmağa ağlı çatmır. Onlar cehalətləri üzündən belə güman edirlər ki, büddər onları haqq olan Allaha yaxınlaşdırır. Bu dünya həyatı oyun-oyuncaqdan, əyləncədən başqa bir şey deyildir. Ahirət yurdu isə şübhəsiz ki, əbədi həyatdır. Kaşk biləydilər. Əgər bilsəydilər, ahirəti dünyaya dəyişməzdilər. Müşriklər gəmiyə mindikləri zaman dəryada batacaqlarından qorxub, dini ibadəti yalnız ona məxsus edərək ihlasla Allaha dua edərlər. Allah onları sağ salamat quruya çıxaran kimi yenə də ona şərik qoşarlar.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 savab işler görüp cihad eden müminlerin tarafında dururdu.